باب فی فضل الزهد فی دنیا باب د په بیان د فضیلت ذبی مینوالیو بیرغبتای کی په دنیا کې ای زهد دین وایي چې د دنیا د اقتدار د منبرای مشری بنگلو مال دولت شورلو دقالو جامو ندي زرد تور والحس على التقلل منها او تيجي بكموالي سرد ديننا وفضل الفقر اودی کی فضیلت فقیرے در تہ بیانئی بس دا مختصر جوان دے سمرا جی بنگلو او دا کالو او دا جامو او دا سورلو فکر نوی نو دمرا بتم مسجد کے راستے دین تلاوت لبنا استے اسو غوړې دي مساجدو کې غریبانان خلک ناشوي د چا مال د حد نه ور دی ناغت د مسجد د ناستی توفيق نه بلاويږي کارخاني دي جدادو نه دي وزیر دی ممبر دی نور داسې قسمه قسم سي زونه دي ناغت جمع مزلم سن کېږي جمع مزلم نسميږي فمسجد کې کی کېو عالم د قران او سنت درس کوي نو پاږي کې غریب خلق ناسې تا ګورئ دي زنانه او طالباتو دکي موږ ګورئ غریب خلق دین په سي رازي مالدار خو خپل ځامن او لون په کالې جنو او په دې کې جدا به بلانيږي نو کا رکیږي او دینه به دا جوړيږي هغه به جوړيږي او نو زهد فی دنیا د دین او د آخرت لپاره یو اهم شی ده قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چو چدې انما مثل الحیات الدنیا بیشک مثال د جند دنیا کما ان انزل الله پوشاندو بو ده چرا لګل دي موږ دا وبو مې نس سماي د برابر طرفنا فاختلت بهي نو را راختل دي د و په زري نبات الارض يا غوټي د زمکي مم ما يا كل الناس داغن چخري خلق ولن عام وزناور حَتَّى ا د الْأَرْضُ اردو زوخروفه تردي چې رووننی سیزممکه خپل زیته ډول ځ یا نه تهښایسته شي په باغاتو بوټو فصلنو ون نه اهلوها او خالو کې مالکان د دیځم کې ان دی قدرت لرون کې دی په پرې کول د دې فصل عطا راشیده ته امرونه حکم دا صاحب زمونږه لندش په او نهاره یاد ورزي فجعلها حسويدن او ګرځو موندا فصل ربل شوه کلم تغن بالامس توب ویګ نه پروندل تانو ختم شي د دې نیو اته ژوند مثالم ده نن ژوند دې سبا چې سوګرازي ګوري او پرور مرد او بیګا مخ اخکړي نږدې ژوند او د مرګ سپتنه لګي تاسو ګوري تاسو نو سوره سوره کشران سړی او زنانه چې د چاډ اولاد پځیو هغه لاړل نن په خارو کې پراځي ند دې ژوند اسه ته مات نه ده په کار مرګ ناشاپې مرآزي بلا نس بيماري نه سر خوږي روغ رمټي اروغ ورزي ندي او شړې دا ټولې دنیا بنګلې او پلاټونه او پکی متی کیمتی زهونو کې بنګلې نو چېستر کې پټې شو په بګو سکې. یو سړی وزیر دی او صدر او د ملک مشر دی او کار خان دي نو چېستر کې پټې شوي په کار خانو به سکې سترکوو پټدو نه پس خو دغه ن کا مل که د الله د ضا د پاه شوي والله قبولکړ دا به په کار راشي دکه تاسوه باب کې حدیث سر را روان دی. و ایمونی پس ادریسی زنازی احل و مال و عمل نبال بچه و مال شو بس سرم خارو کی ورخخ کی ندر سر بچی پاتی کیگی نستابنگلی و مشری و معتبری پاتی کیگی کذالک نفس شل ال آیاتید دارنګ واځهه طریقې سره بیانوم موږ یا څونا لقوم يتفکرون دا قوم د فار چې سوچ فکر کوي الله دې د خبرو حقیقت زموږ رونو تورکس کی ګره هر بارانو شو ملک بات شو هر شش نشو قصور ازی پس گورم موسم حزان را ره شنوال ختم شو باغونه ختم شد لاسی تا تاوی موسم باہار دی شورو دی خود حزان ور پسی یکی دی ناروان دی وقال تعالی فرمائلی دی اللہ تعالی چوچد دی وادرب لهم مثل الحیات الدنیا بیاں نو خدوی د پاره د مثال د ژوند دنیا کما ان پشان فشاندا او بوچ ګری د موږ د بره طرف نه من السما بره طرف نه فاختلت وبه نو ګن رو خیجی دی او بو فزری نبات الارض دی بوټی د زمکه فاصبح حشیما تاشن بوٹی و گرزی و سور از پس حشی من زره زره بست جور شی تا زروح ریا علوزوی حواغانی ننند زوانی دا سور از پس با داخ کل بدن دیدی خور و سرخوری شی از سیلی چرازی استا زر راد بمپکی وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا أَوْ دِيَ اللَّهَا بَهَرْ يَوشِي قُدْرَةَ وَطَاقَتْ لَرُنْكَ اگر علماء اللي كده و اید دنیا ده جوان مثال ده ابو سرور کو او بفائده ور کئی چه بقدر ضرورت وی دا دا دا <وی> کی <وی> دا او به سیواشي د فصل د بدن د تباهي سبب ويته سبق له ورته پختاګر او په خدمت کې لا کېات ګوراو په ډیرشي فصل اوچکو دا سي ګور د دنیا چې په قدري ضرورت وي फायदा خو کنه حد نه ډیر شوا لاړ ګمړای کې او دا حالت نډیر شو لاړو خوځو پړو نه مړو نه برکو غرزو لا وبدغه شات دنیا په قدر ضرورت رانیوي مشي زتګم ګلاس می ډکو لپه می ډککا او کو زم دا ټول کويه او ټول سمندر او سینا او نهر برانی سم ټول له دنیا نیوي نشي بس صرف سره والده المال والبنون مالاو زامن زينة الحياة الدنيا دا زينة و نمائش دا جون دا دنیا الصالحات باقی پاتی کی دن کی نیک ملونا خیر عند ربك ثوابا ورد پنیز دربستا پا ثوابا بدلکی و خیر عملا غور دی پومت کی وقالتعالى فرمایلی دی الله چو چد العلم پوشی اے زما بندگانو انم الحیات الدنیا لاعب و لهن چې بشک ژوند دنیا لوبیدیا و بسیا دی, دی سوق دکان کې لوبې کئي سوق کارخانه کې لوبې کئي شوق د صدارت او وزارت په محل کې لووي کوي سور سي پس دکان کارخانه او محل د وزارت او صدارت شتا او وغنيشتا لووي سندوي وزینتونی او زینت دې وې زما جامي خيستدي زما په بازار خيستدي زما کالي خيستدي زمونږ بګلهورلی ښایسته ده تهخور ب نه کوم فخر دی په من ستاسو کې په اغې چې دولو ډکوې زمانې که ډیر څخی وو داغا ډوکې خووریجې اوس خاو کې پلارې داسې وتک سرون فلم ووالی وله ولا د یو بل سره مقابله د په والی د مالونو د اولاد کې. ځکه که یاده ژوند مثال سره کا مثلی غیثن فمثل د باران ده اعجب الكفار او د غیث او د متور په منس کې مفسرین فرق کړي وای متور کله د خیر وی کله د شر وی غیث غیثه وای جاټول د خیر وی په مېسل د باران دې اعجب الكفاره تعجب کی چې زمیدارل نر نباته بوټي د دو دوی اے تازه تازه فصله زمیدار ولا خوشحالي ثم یهی جو بیا وچی فتراه مصفرن ونی به زیار ثم یکونو حتوا ما بیا زری ذره بدن داسب دندې ننزان نه دودي په ګوتو روانه جوړی چې سر منګځې سبا به دا بدن په خاارو کې پرووي په کې به چینجی لګیا و خوری و د بې آدم پهې بدن کې چین وشي دا ټول بدن وخورې نو چې دا خلاصې بیا چین یو بلخورې ن آخر کې یو چین پاتې غلم سرنیام د ل تنې نمبر شي دا د دنیا د ژونشي دی وفلاخرتې پاخیرت کې که جواندې ګډ وډ تیررکی عذااب شديدونه ذااب بهوي څخ او کنا نه جوونې خکلی تیر کړی و مخفیرت من اللهوردوال بخ نه ب د طرف الله نه ور ضاونې ب ومل حاطو دنیا الله مته اوغرورور. ندې ژوند د دنیا مگر سامان د دوکي ده ورته مثال غرور وي وای دوکان کار زما ده سر په ماته ای بل په مړک ای سورز پس د خارو کې پروت ده ادله ویستې باندې دنښ وای کارخانه زما ده علا کرسې د صدارت او وزارت زما ده د مشری د موتبرې دا کرسې زما ده سورز پس دولا سد وخبی خارو تلاڑو او اغا بل چالا پاتیشو متاعو الغرور وقاله تعالی فرمائلی دی الله چوچند دی زینا لنناسی خیست کڑیشوی دی دی دا پارا د خلقو حبو الشہوات محبد میندارو سی زنو شہوات اگیتو ایچ اگیتو مینہو خواہش میں اعلان کئی مِنَ النَّشَادِ خُزْنَا وَالْبَنِينَ وَالذَّامِنُونَ وَالْقَنَاتِ فِي الْمُقَنْطَرَتِ خَزَانِي جَمَكْ رِشْوِ مِنْ الذَّهَبِ ذُسْرُوزَرُنَا وَالْفِضَّةِ وَدُشْمِينُ زَرُنَا وَالْخَيْلِ الْمُسَوْمَةِ وَسُنَّ خَيْسْتَا وَالْأَنْعَامِ زَنَاوُرُ وَالْحَرْثُ أَوْ فَصْلُنَا ذَلِكَ دَأْثُول متاع الحیات الدنیا فائدہ د ژوند دنیا را چې موږ شي خلک په خزه سکے په ځامن شو کې په خزانو سکے په کیمتی اسونو مو او ټورو والله عنده حسن المعب د الله سره ښاستځه د ورثنو نه وقار تعالی فرمایلی دی الله چوجل یا ایها الناس اے خلکو انَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ بِشَكْ وَعْدُ اللَّهِ حَقٌّ وَبَرٌّ رَاضِي قَبَر دِ فَنَا ذَا جَزَا فلا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا قا م خا دوکه کې دی وانه شيتا سولره ژوند د دنیا ولا يغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُور او قا م خا پ دوکه کې دی وانه شيتا سود الله بارک يغه دوکه کې ژوند وقاله تعاله فرماید د الله تعاله الله کومتته کاثرغا فله کړړي دي تاسوته تا د قه و خیرت د تیاری نه ډیرر وعالی دمال انسان و یو حد نه د مکر کړړ چې دومر شينو بس دی که یو کن د ډکششي و بله کېو کارخوا نوويي بله سره چې ډیرریږي نویرسم ډیررږي. حَتَّا زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ وَيَحَتَّى تَأْتِيَكُمُ الْمَوْتُ زردي چمر گڑا شی زیارتو کید قبرنو کلا حق قد ذا خبر سوف تعلمون زردي چپو ہبشی ثم كلا بیا حق قد خبر سوف تعلمون زردي چپو ہبشی تاشو تعلمون علم اليقين کتاسوبوې <تصف> د پهلمی یقینی سارا لما الهاک متکاسر نو تاسو به د مال کړي نه وای وقالتا لا فرمای الله چې چدې و ما هذه الحیات الدنيا نه د ژوند د دنیا الا لهن مگر بسیات دی ولعبن اولوبد لکه ما شمان لوبی کئی و کور ده ادامه پته ده آه یو بل پیٹا کئی لکه ده ما شمانو دلوبو چه سحقیقت نشتا ناسی دنیا وزارت ده از مکه ده جنگ ده پی یو بلی پی مرکل بلی مر کچه از مکه تیعلا نصور ازی پسا کم کاتلو اغم شو مکه بل چالا پاتی شو آه وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ عبیشه که کور ده آخیرت خام خاغ ده حقیقی جون تیرو لکور ده زکا جون ده نشتا سهد ده بیماری نشتا زوان د بڑا واله نشتا او یوزه واله ده جدا واله نشتا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کدی پوی دے نو دنیا وب اخیریت غرقو لنا ولایاتو فل باب کثیره مشهورتون ویاتنا په دې باب کې غره نورم ډېر دی او مشهور دي دا زموږ د دین یو حصہ چې د دنیا نزلته شي او اخیرت مخېله شي اده الله پر رحم او کرم کیږي پچا چې الله او رحمېږي نو هغه ته تزہید فی دنیا نصیب شي دنیه نبی مليشه نه د دنیا په مشړای کارشتا نه په وزارت او منبرای کارشتا خو بس د قبر خیرت په فکر کې ده وامل حدیثو فاکثر ورج حدیث نو دې دی منن تحصرا د دینه کشمیر دکړې شي فن نبه به طرف منها موں ورکو ور کو پسیسی سر د دینہ علامہ سیوا او دا غنه چیغه د دینہ سیوا عمله دی قصدر توایو انمر ابن عوفلن سواری رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و الی رسول الله صلی الله رسن بعث لکلو ابا عبید ابن الجراح ابا عبید ابن الجراح رضی الله عنه إلى البحرين بحرين تا يأتي بجزية ها چراث لولکی په جزیده ده فقدم بمال من البحرين نروو یو مال د بحرینا س اتله نارو او یدلیون سوارو ب قومېبي اوده. پراتلو دا اوده چې خو د بحر نهمال راړی فوا سولال فجرې نو میلا شوو د الله رسول سره په مو چ یې راي وروړو ا دا اهل دې بهرين وې دغه وخت کې مجوس وو دغه رضا ټول احاديث او آیاتونه پدې کیدي چې دنیا حقیره دا فنا او زوال په راځي وي دوکا په نشي یوجنے والله والوي وَإِلَا تَنْزُرًا لَا تَنْزُرُنَّ إِلَا قُسُورٍ عَامِرًا وَانْزُرْ عِزْوَامَكَ حِينَ تُسْبِهُ نَاخِرًا وَإِمَّا قُرَ بَنْلُوْتَ چِيَ بَادِ دي, دِي دِي دِي أَدُكُلَ دي, دِي وَغُورَ چِي كَلَبَوْرِي بانگلولا مگور سلو گورا دیردو کولو گورا دابا قبر کری جیگی وی ایدہ کننا عزواما نخرا وی ایدہ ذکرت زخارف الدنیا فقل کلچ رایات کی دازیب زیند دنیا نو آیا لبے کئن العیش عیش الآخرا الله حاضرم جوان خو جوان ده خیرت دے چټور خپل خپل وانو دوستان به او زی وی بنی ځوانی بئی بوډا والی بنی صحت بئی بیماری بنی د صحابت سبب مسکد الله حبیب سره ملاقاتو کو وکره جي موزکو <مزوكو> رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف موز نرو گرزو فتعرضوا له اي ور تزانون الناس مخيلا كن فتبسم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين راهم الله حبيب تبسمو کو چله کلیجي ديو کتل ثم قال اظنكم بهو فرمایل گمانكم پتا سو سمعتم تاسو جوړوري ديلي ان ابا او بیدہ تقدم بشیم من البحرین چی ابا او بیدہ راتلل کری پسشی سرد بحرین فقال وجل یا رسول الله یو یعود اللہ حبیب فقال اب شیرو وزیر واخلی خوشا لے شای واملو میدو سات اید آغا یسرکم چتاسو خوشا فوالله وبدا جمله وقسم دي په الله د الله حبيب وې د نبي خبره ته د قسم ضرورت هم ني مل فقر اخش عليكم زت حسباني د فقير غريب بارک نه يريگم ولا كن اخشان تبست الدنيا عليكم يريگم چې فراخ بشي دنیا پتا شو کما بو سي تو تعالی من كان قبلكم لکج فراخه کړی شی او پاغه چا چې تاسو نه مخکیو فتنافسوها نتا صبح دی کی مین او ساتي کما تنافسوا لکای چی مین ساتلی وا او دا د اول درجاتو د حسد نه فتہ لککم کما اهلقتهم تاسو بم د دنیا دانا ناجیز محبت تبا کی لکای تبا کړو متفق علی اګه سوچو کوي په هر کلی کې چې چاته ډیره دنیا میلا نو په زورګونو کې پې چرته او کس سم کار کړی خ د ایا کرو چې دنیاړه ښې په بازارونو او په اوګپ وګ پر دو وړو سره ګرځې اخ د سړتوب ژوندي او خو دنیاې سړتوب ستو مته وعن بی سید الخدری رضی اللہ تعالی عنہو قال جلس رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر تا اللہ حبیب پا منبر ناستو و جلسنا حوله منگم تی گیر چاپیر ناستو فقال بی فرمال ان مما اخافو علیکم بی شک آغد چی زیاری گم پتاسو منب آدی ززان نفس ما آغد یفتہو لکم چراکو لاؤ بکلی شتاسو تا من زهره الدنيا آغاز ابو زینت دنیا نه وزینت ها او د دې زینت نام متفق علیه او دا مال به سبب د فتنه او د دوکی شي د الله حبیب په امت یې ریدو چې د دنیا محبت به زما امت د ارسن او باسی نبه دین کار کړي صحابه فقیرانو و ملوکونه فتحکل مسلمانان نن از مالدار دي او یو فلستینی دي يهود د لاس اخلاص نکوه اے هغه صحابه او جی پانی خوړی فتوحاتکل او دا غي جامع نوې خو فتوحات کل ساسوندک ډکته اشه دي خو هيګینه وې دا او دا نخرم ادی کی مال گډه را ادی کی فلانے شی ډیر دے او ګور مملکونه کافرو واغستل متفقن علیہ ځدی عمرګری په خبرو کوم نو ټیم دې دغه ختم شو بده بیا د لپاره پویوي اوس بده پسی هدايو وایو سم دسی ان شاء